Eta emankizuna hasteko lehen informazio hau entzuleak, parte katona ino entzuek ilan. Eunta berrogeita sei pertsona desagertu dira. Eunta berrogeita sei bai. Baina bon, uste dut anekdotikoa dela, eh? beharrik estirela parixen desagertu. Beste naz, gukere emankizun berezibat eginen ginoan haintxegur. Libiatik abiatu zen itxasontzi bat ondorat, ondoratu da meditejanoan atzo. Eta barnean ziren egunta beho sei pertsonak desagertu dira, pentsatzan alden bezala, hain txibur, dira ere meditejanoan. Ama sei urteko gazte bat bazen itxasontzi hortan eta bizirik atela da bera itxasontzi espanol batek kasualitatez atxeman baitu Igerika. Eta bere leku kotasunaren arabera, Nigeria, Gambia eta Maliko gizon emazte eta aurrak ziren barnean. Bai egia da, Pariseko lazen ibaian gertatu balitz, beraz, ba... bai, gertatu balitz gehiago ipatuko ginen, baina bo, semaki batzu besterik ez dira, eh? nire ere, oroitzeko pikura bat egiteko zen ere, azkenean, Egunero baitira oraindik meditexanoan trebaskatzen saiatzen direnak eta ze kondiziotan gainera. Urtea estapenetik boste hon talarugei eta hamar gorpu egin ditu meditexanoak. Iru hilabetez, gerlak sortu eksodoak, itxasoaren trabeskatzea agizkoa hartu baitute bizi berri baten esperantzarekin. Oita iru mila pertsonek lortu dute kostarat eltzen aurten. Bon, eta gure gaurko putzak orduan nor dira, bai bi dira egun entzuleak zesantzadugun. Bi politikari biztan dena, hauek dira, oberenak dena den putzkerietan. Jan Lazal alde batetik eta Gilbert Kolar bestetik. Asgiten Frente Nazionalarekin, Hots, Lazzal, eh, barkatu, Kolar biztan dena, Kolar, Frente Nazionala. Gaizua bera ere, zaindua da, bai. Big Brother is watching you, Cola Your kabinete <makes> in no <noise> bat My girlfriend only has tonight's secret ever services You might hear the full Gilbert Cola tekrar decisions You obviously have to keep up at night Bon, moi je suis sûr, écoute, je le sais, parce que mon téléphone, de temps en temps, se déclenche tout seul et me dit, et me dit, c'est incroyable, mais vrai, répétez ce que vous venez de dire. Bon, mmh. je vois pas comment le téléphone pourrait se déclencher tout seul. Ah, ah, la pochille l'éda. Téléphone et ni minceau. Chez Gourda, ça ne doit pas. ren, a ochent, c'est un de la coche, c'est Monsieur collar Eta ez dutitz jokorik eginen hemen, frantzisez baita, eh? bestan ze ginen nuen. Zure telefonuak galdetzen badizu errepikatzeko erraiten duzuna normala da. Gaur egungo bada laguntzaile bat, aplikazio bat, iPhoneetan adibidez, sirri deitzen da edo sirri deitzen da eta erantzuten du, galderak egiten dizkiozularik eta bax. Hmm. Eta esaldi hori justuki erraiten du sirrik pentzen al duzen bezala, trufa pixka bat izan da sarean bere itzen ondutik. Eta gure beste Jean Jeanan Lazal, boez ditugu bere esaldi guxiak aerako egun hemen andana bat baitirata beti bategian ut ten dituta initzbatira baina bon gaurkoala laire. Gizon azkarga da, Jean Lazal, eta esta beldur, ez da neortaz beldu geez. Zinez neortaz, Eez da Trumppeta Putine ez? Itsushiago ikusi baitu berak bisian. Je peu fer. Je sais que je tienden aetat a M. Trump, a M. Putin, e quelques-otik, nes presenten pas sous un regard forsement simpatik. Parce que moi j'ai eu afer aux ors et aux louts et aux cavernes. Zetane ouais. eh, hor, ezta edon est hor, eh? biarne xata janazan. Eh? Ochoak, hartzak eta harpeak bisizan hitu berak. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz? eta putz. Ha, ha, ha, ha. Are eta putz. Musika pixka bat eta iruminutaren buruan gurekin izango da Joana Faltsa erramezala. guyanatik zuzenean mugimendu sozialak abiatu dira, greba horoko bat ere jantziako lujaldeden guianan, eta beango berri hartuko dugu, beraz, bereki lanan artean musika eta Niña Koyote eta Txiko Tornado. Xari bat eskuratu dute atzo Espainiako Estatuko musika independentearen sariak banatu zituzten Madrilen eta Euskal Diska oberena Niña Koyote eta Txiko Tornadoren eate diskoa izendatua izan da jakin ere belako taldeak zuzeneko onenaren saria eskuratu dula. Kojote eta Chico Tornado Diana eta Sebastian Kantorekin EAT diskoa, hoien azken diskoa, urteko disko oberena eta hori Espainiako Estatuko musika independentearen sariak banatu dituzterarik madrilen atzo, euskal taldeetan, beraz, hau da, izen atua izan den taldea, eta belako ere xaristatua izan zen atzo, zuzeneko, Onena gatik ara sorionak ebendi 5k dira hitzetaputzen gomita beresi bat gaurko ana hitzetaput hitzetaput hitzeta hitzeta hitzetaput hitzetaput hitzeta hitzeta hitzetaput Eta Guyanaan gertatzen denari interesatuko gira egun mugimendu sozial azkar bat abiatu da, greba orokora, bosteuna nahien mugimendua, Frantses gobernnoarekin negozio zuzenaren eskaera hoiek dira hemendik ikusten ditugunak gatazkabiatu zen sekurtate arazoen gatik aldagietan hori bazen edota osasuna eta irakaskuntzarentzat ere direna hal falten gatik gurekin guyanan bizi den joan Faltza, Hachaldaun, edo Egunon zuretzat? Egunan. Zuberten bizizira irakasle zira unibertsitatean. Hau da, Guiana edo Guiana desberdin zenbaita beste Guyana estatutik. Frantziako itxasoz araindiko departamendua da, eh? dom bat da Guyana, hori Ego Amerika ipar kokatua da hori, eta Macronek ala erramadu ere ez da ugarte bat, eh? orta ados gira. Eta duela hm, hastea, hasi zen, hor uh, mugimendua, hemen asteburuntan ere gehienik entzuten hasi gira orta eta mugimendu indartsu baten infoa ere hasida da edatzen, hemen bidetan zuk noiz abiatu zela errango zenunke joan. Uh, Mugimendua egiazki, egiazki asida uh, bo, joan den hastean egaren nunke gauzak egiazki serioztu direla ostegunetik aintzina, dira etxidira gauzainit, eta, be, lehenagotik bat ziren, uh, hola, protesta batzu, piskatezkuinta ezker, entzuten ziren, be, egiazki tinkatu da, joan den uh, hastezken oztegunetiko eti. Mm. Hor, uh, aztelenean era abiatu zuten uh, greba horokorra, hogeita mazazpi, sendikatu elkartu dira, deial dioren uh, gibelan, beraz, uh, elkarrekin ados eman dira, utege Goianako langilen uh, taldean, hor dan uh, aldarrien aldetik, hor, zer uh, erango zenuka ipatuditut elementu batzu, ba, baute da horako nahaste bat aldarriena, eta dena berzakoan emaiten da, mugimendu sozial baten, uh, mugimendu sozial ahondi bat sortuz? Bai, ene ustez, piskat hori da, badira egiazki arazoak, salatzen dituzten arazoak egia e, e, e, da, badirela arazo sakonak, bai hezkuntza mailan, bai osasun mailan, bai piskat sail guzietan, seguritate mailan ere. Uh, gero gertatu dena izan da araukusi horiek pixkat uh, saaka banaatuak ziren bakutak bere sektorean egiten zuen bojoka. be azkenean populakuntzak jenditzen duen uh, falta bat da edo gaizkzat zaite bat ordeano, uh, Azkenean, baduz zonbait denbora, entzuten zela, zela zerbait orta, batzatzen edizena, jendea, kesatzen, berotzen. Uh, ortea estapenitikain hitzen da inseguritatearena, statistika bat atera da jaz, uh, orte, orten ortea estapenean, um, gabeana dela franziako uh, departabendu bortitzena, zentabemen izan dira, proporzionalki populakuntzari konkuparatuz, hilketa gehienik Parise edo Marseillaren aintzenetik, Horrek denak egindu, piskat, e, kexak e, metatu direla, eta bon, bat bat ean lehertu da hori dena, mm -hmm. eno ustez. Horren, sekuritatea arazoak haipatzen dituz telarik, uh, hori da, uh, eriotzen aldetik, aipatzen uh, da, behogaita bi eriotza edo era hilketa izan direla joan urten hori da, atera den zenbakia, uh, mm -hmm. bada beste zerbait, sekuritatea aipatzen du <coughs> ba, ebon, dira, ez, feran, dira, azken hilabete untan hainitza ipatzu da, zentara, hotxailan, lau ilketa izan dira, kaienen bakarrik, eta uh, kaien irikipi bat da, ordean, uh, bon, behala, rabotza egiten du. Gero zer da, ilketeta, ilketa, markatu, ilketetarik parte uh, zer gertatzen da, eba da, uh, eba esketa hainitza etxeetan, um, edo karriketan, eta hori egia da realitatea bat da. Po gero eztue janai beldujean bizikirenik denak berana mm. begi hartatzen dira eta eta gertatzen dira jausoien nitzengatik, mebon, baita ere uh, desholekengatik populakuntzen populakuntzaren bizi mailen artean. Orden, eh. bon, hori komplikatua da dena lotua da arazo guztiaken ustez lotua dira bata bestear. Eta eta hori da problema piska bat. Otxakot solex tuda senta Problemak estrukturalak dira eta erantzunak beti uh, partialak. Eta hor, xen uh, da, badela zerbait joan eztenik hemen. Mm -hmm. e, Berta erantzun horokor bat, egoera biziki komplikatu bat. Aipatzen ai, zu, deshorekarena, uh, orduan, uh, guianan bertan diren deshorekak populakontzen artean hori uh, bada hemen, baina azkenean ere... Frantziarekiko den aheman hori da, fe, eraitun Frantziarekiko, baina uh, Metropoloarekiko, zenta uh, Guyana -ba, uh, Frantziako Departamentu bat da, eta uh, desoreka senditzen dute azkenean uh, estatuarekiko edo estatuak pixka bat abandonatzen dituela hemen uh, ikusten da estruksualiki vale. azkenean, ez? Be, hori da, zentanik egian, uh, pixkatzaila zitzautan, uleretzea, astapenean, zendako, hainbeste, uh, espero zuten, uh, estatuaren handik horiek gela. Uh, hainitz, uh, prenditzen dira, abandonatuak direla, lur hau bakarrik uh, baleatzen dela, uh, suzirien igortzeko eta urrea basteko, eta gero gainetatekoa foutitzen dela Frantzia. Bon, tanik, bach uh, taler, ben, pentsatzen lan, ben, a laike, uh, duna, dira une kolektivite, mm -hmm. uh, due lagoutzi, sortu da, la kolektivite, eta ordean, uh, bon, pizkabat bat dute, normalki, uh, autonomia pizkabat gehiot, eta, fin, Baina bain pishka an pizka erabakiak hartzeko eta bakia almena. Me bon, problema da, uh, bertso falta estatuarena eta da onbaita jaso dute alde hortatik azpi dimenzionatua dimensiona, dela dena hemen zerbitzu euh, gutiak eta zenako eta hori ere er egitenna populakuntzen arteko deslorka ez uh, erraititen da ofizialki bereun begeita laurge begeita hamar mila biztanne bat direla gehian Be arabera prefekturak berak erraititen du hiruguneta bergeita mar mila biztanekla berean hemen. Uh -huh behar ba gehiago, bat egeazko um, problema bat, estimazione problema bat, eta frantziak ere ez du, euh, bon, ez du, ez ari behar ziren medioak, Afen, frantziak erraiten du hau frantzia dela, bon, guian esak ere iduriz euh, parte handi batek bederen ala dio, mm -hmm. euh, bainan, euh, bena edute, frantziak gehiago parte hartzea emengo inbertionetan, ez beti euh, anztea lurralde horiek, Eta hor, um, uh, beraz, uh, frantziaren gandik uh, ekintzak itsoiten dituzte, boste honan nahien kolektiboa hor ere initz iruditan ega da markatzen dutela, denak uh, kagularekin mm -hmm. direnak, eta uh, gibelean den ideia ere interesgarria da. Hainan hor, nor dira hor nahien kolektibo hori hortan? Uh, uh, uh, Shusen nor diren, bon, uh, behin denak badaki, nor diren, bon, badabat uh, beti uh, atela dena dira kagula gabe eta mintzatu dela. Be dira piskat euh, iritar euh, normalak gehenak. Gaiten euh, dute, orien buria definitzen dute, haita, euh, anai, euh, seme, bezala. Bon, eta gero gai bat dira euh, emazte batzu ere, kolektiboan chartzu digenak. Mm. Euh, eta bon, horien orien, orien hemen euh, baditu ditu, euh, aski... Uh, mm -hmm. akhirra na hasiadu alde batetik bada populakuntzaren parte bat ajuntorengi beretik dena sustengatzen ditzenak or, uh, uh, mm -hmm. eta hor urien alde argiapenak bizikilotuak dira segurtateari eta horiek baduten diskurtso bat hala ere aski radikala mm -hmm. uh, eh prez dira, en uh, uh, <coughs> oinen giberetik uh, joiteko eta eta behar balitz batzuek jaitzen dute ordain uh, eta diskurtso ofizial ofiziala gainen jaitzen dute pretsle ta Armak hartzeko, garbiketa baten egiteko. Baina milizia baten eginela teltsuko ez? Hori da, anagero ez da jont hori zioen ofiziala, baina bon, sen ditzen duzu pixka bat pusatzen mani bauzu motur gilat horien ere dizkurtsoa, orta da teltsena aldirela. Bada pobreziaren garbitze nahi keri bat ez? Nola? Pobreziaren garbitzea. Bait. Arrund. Eta, erraiten duena hostiotan, euh, popolakuntzaren kondaketa eta lotua da ere emigrazioa uh, diz, zein eta hemen emigrazio biziki askarra bada, mugak uh, biziki-geizki kontrolatuak dira, eta erdoan, sartzen uh, da jende hainitz hainitz, behar diende pobrea, beh, eta eraikitzen dituzte hauzo, erraiten du da hemen uh, deul habitatz spontanei. Txabola osoak Hola, chabolas uazuka, ahunt eta hori, uh, bonbe bada por la conserem partebat uh, eztuena ongi bizi, pentsatzen dute adude uh, direla bakarrik uh, uh -huh. interes, uh, voilà, frantziak -se, fran emaiten dituen laguntza sozialen zika eta uh -huh. eta hori pixkatz komplikatua da mesuri, en, ber, Ikust, zenta erraiten de zularik, hori piskat, berkatu, argazakeria da, a xenofobia da, eta erraiten dut bat ere, ebe bai, non bai bai, baina problemak haina errotuak dira, jendea fite. Entzuten nintzu jende batzu, diskurso batzuk haiten, eta ez duzu sinesten, mutiko batzu, bere nahi eta hamak haitianuak dira, unha dintzen dira, baina orientzat zat, ez dira hartu behar haitianuak. Mm -hmm. Piskat komplikatu da. Mm -hmm. Eta egon ziste piskabator uh, diren uh, be, barrikada edo barra joietan? Uh, bai, ikut joan gira uh, atzo, joan uh, gira manifa hon dira ator. Aski onki zen, zeta bon, ba, bon ma zen antolaketa falta bat, egia, elduzirelaik euskal erritik, <laughs> <laughs> manifer hoxatia piskabat, ikutia duzeraik. Eta hor, uh, bon, piskat sentsu guztietan joa iten zen, lemak, uh, lemak uti. Uh, lemak ziren uh, nubankesa, eh, aski bat dugu, eta uh, laguian lebe-lebe, laguian xutik. Bon. Gero gibilean alari gapenak ziren uh, initzentzuten, baina uh, ala ere zenitzen zen jendea kontentzela hori zaitea, biziki baketsua, eta jendea biziki errozen mugimendu baketsu bat zaitea zaten pentsatzen dut uh, historikoki behar bat zutela ere hainbesteko okasione ukan uh, Ora, jende guzial elkartzeko el, gart, el mm -hmm. eta mesu uh, batez ataili baten inguruan. Beraz, uh, aski mugimendu geratzen. Ta gero bajaretan ere piska bat izan gira, atzoba zen eztabaida bat hemen gure etxe ondoko bajara batean. Eta interesgarria zen steleena aldikotz, voilà, uh, jendea basen uh, iritaharak eta galderak pausatzen, zer egin handugu gai mugimendu horrekin? Ba, piska bat interesgarri hasen ikustea. Hala, estrukturatzen alident zerbait dela. Uh -huh. Eta justuken, nor dira hor protestalariak, hiritarrak usua ipatzen dintu zuenan, hiritarren mugimendu bat abakarrik? Hiritarrak nahi dut situaien, buri nahi dut. Ados. Dendeak. De�� Ados, hiritarrak. Eta ordo, nor dira hor uh, mugimenduko kideak edo mugimenduan diren pertsonak? Bada piskat denetarik, bada pistan da, uh, dutenak dira, hemen, lemburia daitzen dute socioprofesionalak, no, normalki dira, uh, garraiolariak, uh, bereziki garraiolariak, bizikiaktiboak, dira, hemen, uh, empresaburuak, empresatipietako buruak, eta hola. Eta gero, horiek abiatu zuten, egiazki, me gero, badira, guai erizainak, badira, dira, ba dendea, uh, uh, edo zain dende, karikakoa, uh, funzionarioak peskat denetaki bada denor egiazkimo gimen biziki anitza da mm -hmm. Adeno, e biski, mm -hmm. eta azkara ordon ondorioak uh, soin dira zuretsal beraz irakazlesira momentuz beraz uh, bakantzetan zirela egiten aldugu ondorioak besteakak zein dira uh, ondorioak bagero bon, hemen oso gertatzenen bezala uh, bideak blokeatuak dira orduan nahi du ez uh, gauzak uh, Genarria eta ez dela heltzen denetara, bon, gero ez den beraz gauza ziltzenen eh, momentutuko, beti bada zerbait baina egia e, e, produktu batzu ez dira e, gehiago baino beste heltzen e, liku desbernetara. Gero ekonomiko ki gaiten dutenez, ikorrezak itzuberamenen gaiten dutenez, ulako greba bakotz e, giroguanak aini surjitzen du zenta komertzio tipia aini txesten dira, ez dute iraguten hala baino beste denbora etzirik eta mm hori -hmm. egia aini txen zunduta aipatzen Baina, uh, gero ondorio pozitibo bezala jendeak espero duena da erantzunako kaitea, eta... Bel, ni be, beldok pixka bat ban nuen, atzo ikusi dut lehen aldikotz hori uh, pixka bat estrukturatzen eta pentsatzen gero zer egin, otko duten nari. Mm -hmm. Beldok pixka bat ban uh, usu gertatzen den bezala, Frantziak emanen du diru bat eta zauri eta, eta bat uh, etxiko da debora batez. Mm -hmm. Ene ustez, emengo zauriak sendatzeko uh, beharko da hori baino pixka bat zerbait gehiago, eta behar dira erantzun sakonagoak. nagoak. hori ustez, emengo diandeak ere behar du hartu uh, fe, uh, iniziatiba hori berezkoen artean, ordean hori ez dakitxo bera nola. Ene ustez, harin dira pixka bat hortan eslukturatzen, eta mm hori... -hmm. Importantea da. Mm -hmm. Ego, eskero dut zerbait hona ateako dela. Mugimendua estrukturatzen ari dela beraz diru di, or, uh, ondoko egunak, ondoko asteak uh, nolakoak ikusten dira edo dituzu? Pa, ez dakit bate hemen um, entzuten da gauza hainitz, entzutzen da alde batetik behala finituko dela, beste batzuk gaitan dute ez ez, luz ez irauten aldoela unek. Denako hagoitzen dira hemen 2008o gerreobeta, ziruaxte, larugeta hamarseian, ere hilabete bat pasaira hon zuen, uh, orta dira, eta pixka bat uh, ez dakiko termometro bat denez, diakiteko ja, irauten aldoan hainitzela ez. Ministroen uh, ditea uh, gaur anuntziatu da, Mm -hmm. Ez dakit, ez dakit uh, zerbait diendeak egiaz kiespelo duen. Biziki uh, kexu dira, uh, uh, me nola erranduzu, uh, utremereko ministroaren uh, erranetaz, joden hastean. Eta gaur bera eldu da, otan ez nola hartua izanen den. Ikusiko, ere uh, ustez uh, aldarrik apenakor ari dira eta egin dute zerrenda bat aldarrik eta zentzuzkoak dira, behinanen ustezan hitzez gauza ego beharko dira egina uh, gauzak konpontzeko. Mm -hmm. Bon, ebe gehiago jakingo dugu ondoko egunetan berdin txigituko dugu emendik uh, urbiletik. Bedearen, guyanan gertatzen uh, dena, gurekin eginoen Joana Faltxar, jamezala, han bizi dena milesker. Uh, milesker Eta itzetaputzen laster gurekin izango da bingen zupidia, benen bostak eta oitamabi, itzetaputzen eta Euskal Iratietan berriak zurekin beran gaina. <tik> Hamar urteko lankidetzari segida emaiteko gitzahmen behia pre, iszenpetu dute egun jaularitzak eta Euskararen erakunde publikoak, lau eumila eurokoa da jaularitzaren diru lagutza aurten ere, baina ezta jakina ono epek zonbatekoa banatuko dien eragilek lehenik Euskal Elkargo behiaren horabideak finkatu berbeitira eta apilaren zortzian eginen du Euskal Elkargoak ondoko bilkura hortik landa Jakin Beharlitaike. Baionako lehen eskola publikoak euskarazko mugiltze eredua propusatuko duheluden sartzean Santizpituko Julfegi, ama eskolan osoki euskaraz ikasiko dute hiru eta la urteko augeek, kultura initztzeko auzo hortan abogassoen gehiengo alde agertu da. Langileria eskasa antolakuntza txarra eta lan baldintza gero eta makugagoak hori da zer dete sindikatak egiten duen bilana hiribunuko Belja klinikan kapio taldeak klinika. Elkartu zituentik bi.000 ama bosteana. Ego Erdihuntan eritexearen aitzinean pignika bat egindute dute bego gogeita hamak bat langileak gau egun lauhunta hiruetan hogoi langile dira eta beste Hamaha postu gehiago galde egiten ditu sindikataken. Basque Friendship eskulegiko bake prozesuaren aldeko eurodeputatu taldeak Frantzia eta Espainiako gobernueretaen armagabetzea ajal bediettzea galdegin daie egon bruselatik bake prozesu garbia dela erakundek beren bar besa erakustea garrantzitsua dela etaren armmen pausatzzea Europak batasun osoarentzat berri ona dela eta Europako erakunde guier galde egiten daie aalde den neugian prozesua laguntzeko. Eta hasier etxebegia idazlea bai eta ere Euskal Telebistako kazetaria zendu da giroruetan hogoi urteetan eritasunaren ondorioz, hainbat liburu idatzi ditu eta Euskal Telebistan saio desbertinetan parte hartu du eta azkenik sautrela literatura emankizuna aurkezten zuen eta hori heritasunareengatik jaz utzi behar izan zuen. <lipen> Asteuntako kanpokomin zaldian, armagabetzea bake prozesuaren zerbitzura lemapean joan den marxoaren emezortzian, miarritzen iraganden foruaren main inguru bat entzunen dugu. Desarmatze prozesu baten prinsipioak, aipatu dituzten Veronik Dudue Berghof fundaziokoa, eta Serge Portelli, Bersaieko Deigorteko epailea, entzunen ditugu desarmatze prozesu baten printsipioak astezken agatzuutako kanpoko minsaldian ragatzeko behatzeontan Euskal igatietan. Erepika, hortzegunean oren batian irruko igattian. Artxoaren hogeita marran korrika 8 diotik abiatuko da, eta Euskal Herratietan emankizun berezia eskainiko dugu atxaleko lauetatik bostetarat. Bo Bertako giroa, hitzartzea eta lehen kilometroen berri emanen dautzuegu. Emankizun berezi hau Euskal Eda Bideen artean osatua izango da, Euskal Herratian, Bizkaia Herratia, Arrosan Sarea eta Euskal Herratien kolaborazioarekin. Korrikaren abiatzea giroa, entzun Euskal Herratietan, martxoaren ogeitan marran atxaldeko lauetatik bostetarat. Ostegununtan abiatuko da otxandiotik bizkaitik ogoi garen Korrika, Apirilaren bederatzean Iruñan Nazarroan bururatzeko, Bar euskal ere igandian, aste eta aste haktean pasatuko da. <risa> jak ez borte iru, ipagaldeko aekako arduraduna ostegunontako gomitago begin. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz eta Eta gain nagusiak tenore hontan, orain txetan haipatzen Bernadetek, berrian edota kaseta puntu eusen, gainagusi dira orain, armagabetza, albidetzeko, eskatu die Frenchipek, Frenchipek barkatu, franziari eta espainari, Euskal Herriko bake prozesuaren aldeko, aldeak ontzat jo etaren ahmagabetze prozesuaren iragar pena. Hori uh, loturik apililaren sortzikoari begirain bat lotura ere proposatzen ditu berriak, argiak ere aipatzen duen gai honekin, pepek ekitali alternatiboa egingo du, EPP eskuineko alderdi espainolak bai honan etaaren erendizioa izango den asteburu berean ekitaldi alternatibo handi bat egingo du. Alderdiaren euskal autonomia erkidegoko zuzendaritzak gaurera baki du ekitaldia egitea, baina ez dute ezaztu ez nuen egingo duten eta ez tapiraren sortzian edo behatzean egingo duten erez. Hey, hey! Bestalde gaurko gai nagusia prentxan, euskal prentxan, asier etxe berriaren eriotza, idazle eta kazetaria. Hilda, hau da berriako titulua uh, argian ere uh, xinpleki, asiretxe berria Hilda, edota uh, kaseta puntu eusen ere hor da nor jardokitze hain nitz, bai, xare sozialetan eta uh, tekstuetan ere, Martxelo Otamendik adibidez, berriako buruak uh, tekstu bat izatzi du ez lasaitu marlon deitzen dena, dolumin mezuak sarean ere zerrendatzen ditu, eta hori uh, loturek bera zainbat reakzio biltzen dira, bai berrian edota argian ere. Ete berriaren estilo liburua, ere eskuan zer da estilo liburua, ebe hori da, Azkenean jakiteko Euskaraz nola diren, nola idatzi behar diren itz batzu edo esaldiene e, gituraketak, batzutan ez denak argi, estilo liburua orain zuen telefonoan eskuratzen alko duzuela jakinarazten duberiak. Iraultza, iraultzaren aurretik, mila behatziunta amazazpiko egusiak iraultzaz mintzoda ere argian urkoa paola za, sovietaren eraginik gabe ezingo litzateke ogeiaren mendea ulertu. ez da gaur egun mundu zabalean gertatzen iren gatazka politiko eta beste egoera sozial ugari ere, gaurko edo hastuntako behiarekin lagun uh, ale tikia bada hor eta gai hori hortaz hori atxemango duzue, hemen sarean ere atxemaiten aldu ziena you <laughs> Gazeta puntusen bestalde Mikel Gaztan elkarrizketa metala maite dugunok gutiengoan gara. Suuskuneko erriak Buru Beltz Fest Jaialdiaren bigarren edizioa errezibituko du Asteburu Untan, metalzalen zat itzorduna bat, Beraz, ostiral eta izango dena, Euskal Herriko zein kanpoko Taldeak IPA Euskaliko metalaren hiriburuan, bai bai hiriburuan topo eginen dute asteburu untan, elkarrizketa beraz euskazeta puntu eusen irakurgaian. Eta media basken aldiz, Mathieu Berger agertzen da irudian eta be autezkunde ibegirako elkarrizketa hemen proposatzen dute. Titulua la ere irakurtzen hotzet, franchexiaz bandimada ere, itz diokoa lang territorial bipuntu amon, la charte ere berger. Eta Lau Sassoi, eh, kolegio baten zat, ustiral untan, koteak, kontzertu bat eskainiko eh, du. Lau Sassoinak eh, egituraren baitan, edo ez baitira beste musikari eta kantari batzu zugeitzen baitira, ziburun beraz arituko dira Pierrez Lachzabar kolegioaren alde. Eta bukatzeko, Zud-uestekin, Prentzaitzuli eta lehen orri aldean, bi autagai presidenzialet, presidenzialetakoak, lehenik Emmanuel Macron, bere kanpaina fulgurantearen sei momentu gako, hau da beraz Zud-uesten uh, lehen tituloa eta bigarrenak, Marine Le Pen, Zud-uesti, uh, valtzen sustengoa Macroni, uh, traizio bat dela azpi majatzen du. zidosteko irakurleekin idurriz mintzatu da margin lepen. ala, zerraipatzen argin nuen momentuz prentsan. Terbista Ipiz Hizeta putz! Bizpairu minuturen buruan gure gomita hemen, bingen supiria izango da, Eusko jarolaritzako ordezkaritzabat, bai honantzen goizuntan, kultura eta hizkuntza politika, xailaren eta EEP, Euskararen erakunde publikaren artean, be, izenpetu baitute, berri zelkarren arteko akordioa bost urteko izenpetu dute hau, 2008 eta urte arte, uh, diru laguntzarekin, ere, etorri dira, urteroko diru laguntzarekin, galdera, du, Berdina iniz, hemen egitekoak ditugu, itzetaputzen, zomai minuturen buruan, hotsk, kantu honen bukaeran, kantu hau hilargia deitzen da, eta ez da kantu bat, Igor Arzuagarena. Igor Arzuaga eskisu taldean arizan zen, edota ta Mikel Urdangarin kantariaren kolaboratzaile ere izan da, e, instrumentu asko jotzen ditu, eta be, bakarkako diskoa iritzerea atera ditu, jarran andan bat 2019 eta bitik gerostik eta hemen bere asken kantua ilargia videoclip batekin achareando zena. Zui jargi berria basiña tu có sin duda seruan ai seha zureuzañika galkoá es sin So zuaga zuten genuen hemen laudioko musikaria eta seiak laurden gutxi dira hitzetaputzen gure gobitaaren tenorea. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara Arantza idedearekin irratietan. Eusko Diagularitzako ordezkaritza bat bai zen goizuntan kultura eta izkuntza politika sailaren eta Euskararen erakunde publikoaren artean izkuntza politikako gaietan mugaz geindiko lankidetza izenpetzeko beraz aurten ere behitu dute itzahmen hori 2008a urte arteko lankidetza dena hau eta goizuntan hor zen ere gurekin kultura eta izkuntza politika sailburua bingen Arratxalde hona. Arratxalde hona. Joan den urtetik, uh, auteskundeetatik, beraz postu hortan zira, beraz berriki sartua, dugu Zoin dira zure erronka nagusiak? Aintzinekoen ber bidetik segitzeko azmoa ote duzu? Bueno, ni azkenean... Eh lendekariaren urkullu lendekariaren taldeko hilburua naiz. Eh, politikak zuzentzen dituena bera da, eta neri, bueno, nire utzi du kulturaren eta ezguntza politikaren arloan egin berderenak egitea, ez? Eh, uh -huh. e, uste du agin taldi berri honetan e, baduela garrantzia, baduela importancia lendekariak hartuen erabakiek alegia aurreko 4 urteetan. E, kultura eta izkuntza politika izan dira, ezkuntzarekin batera zaila handiago batean, eta lehenakariak zuen beharrezkoa, bai kulturaren arloan, eta bai izkuntza arloan, sendotzea pixka bat, bak aurrean, jaurlaritzak dauen diskursoa eta egitasmoa. Eta bueno, hori izan da bere erabakia, erabaki horren ondoren e, ba, ez, e, proposatu zidan eri honen ardura hartzea, Eta, bueno, ba, el, alegin nagusia, arlo bakoitzean egin beharrekoak egingo ditugu, baino alegin nagusia izango da ja, jaurlaritzak kulturaren arloan eta izkuntza politikaren arloan ba, diskurso sendoagoa izatea. Sendoagoa zer egin nahi duzu? Sendoagoak izan nahi du, ba, e, diskursoak presentzia undiagoa izan behar duela, eta sailaren ordezkari garenok ba, toki gehiagotan izan beharko dugula jaurlaritzaren e, eginkizuna eta egitasmoa defenditzen eta auga, egin beharko dugu egin beharko dugula bai kulturaren arloan eta bai izkuntza politikaren ean, bai egitasmoak eta politikak bultzatzen. Mm, um, Ordo negamizala, orten laureun mila euro emango goditu usko jaurlaritzak uh, beraz e duena duen hortan uh, orten, urteroko uh, diruzama, euskararen transmisionala presentzia, erabilera, kalitatea, e, beraz hauek dira, 2002 urte arteko lankidetza hortan e, sustatu nahi dituzuen pundu nagusiak. Joaren urtean e, milioi bat eta zazpideun eta 2002 mila euro banatu ziren urteroko diru banaketan, no? berrogeita emezortzi eragileak dituzten irurogoita mar proiektuak dirustatzeko. Bingen zu bidea, aski ote da zure ustez Euskararen sustatzeko, hizkuntzak berak ezagupen instituzionalarik ez duen lujalde batean? Bueno, e, nik uste dut ez nukela iritzirik eman beharko e, kontu hauetan, ni gertatzen denaz. <coughs> nik nahiko lan daukat, e, neure harloan eta gure autonomia erkidegoan, egin behar egiten. Nik e, garantzia eman nahi nioke, bigausari eman nahiko nioke garantzia batetik, E, atzera begiratzen badugu dugu, e, ikusiko dugu 2008 petikona, e, iau gehi milioi euro e, erabili direla iparraldean euskararen aldeko e, ba, ekimenak bultzatzeko. Erakundeei irauten laguntzeko, erakundeei beren programak eta sunak betetzen laguntzeko eta bueno, baita ekintzak eta bestelako egitasmoak ek ere bultzatzeko, ez. Orduan, uste dut ehaurlaritzatik egin dugun ekarpenak erreztu duela bai iparraldean erakundeek honetarako diru bat jartzea. Bueno, eh está aski den edo ez, baina nik nahiko ni uko garrantzia eman egin denari. Mm -hmm. Eta bestetik, e, uste dut e, gaur hitzarmen berri bat sinatu dugu datu zen 5 urteterako, baina aurretik beste bi izan dira, ezta? Beste bi hitzarmen eta 10 urteko akordioa dago, eta nik garantzia handia ematen diot e, ikusteari. E, aurreko hamar urte hauetan, e, gobernu ezberdinak izan ditugu autonomia erkidegoan, kolore politikoak izan dira Eusko Jaurlaritzan, Iparraldean ere, e, ba, herriagintariak aldatu egin dira, alderdi batzuk betatik bestu batzuetara, baina konpromiso honek eraun egin du. Eta ordun, e, bestela posible izango ez lirateken gauza batzuk arrastu ditu. Nik esperantza daukatz orain e, erakunde berri bat sortu berri da iparraldean, bertako ba, udalguztiak bere baitan hartzen dituena eta seguru nago ba, euskararen inguruko egitasmoek garrantzia izango dutela, erakunde berri horretan eta gun bueno, ba, esperantza daukatz gauza gehiago, eta indartsoagoak egiteko aukera izango dugu onperanttzean. Eusko, jagolaritza eta beraz eperen arteko elkarlana do lankiretza hortan ere, ETV-ren molde digitalean segurtatzeko indarra eman ziren, bimilata mekan aski, hori tarazteko entzuleeri bingen zupiria ETV-ko zuzendaria ere izan zinen, bimilata sortzian, ETV Euskal Herria Lugalde Osuari zuzendua zaion tresna izan behar ote du ETV-ek, hots, siberotak edo lapurtagai ere zuzendua ote da. Hara, e, ni e, komunikazioaren munduan hazen nintzen lanean, eta nire lehenengo lana kazetari lana izan zen Euskal Telebistan, ezta? Bertako albiztegietan, mm. eta gero beste aldi batean, amar urtez izan nintzen e, e, telebiztako zuzendari, eta gure artean, beti izan genuen argi, e, gai izan bergenuela, gure edukiekin e, Euskararen beste lurraldeetara iristeko. baina farroara, eta baiiparraldera eta beti egin da alegin hori. Eh modu ezberdinetan egiten zen, batzutan ba, gure, gure albisteetan eta gure berri programatan iparreleko berri emanez eta gero aleginak egin izan dira urte guzti hauetan e, baita e, edapena ziurtatuta txegon momentuetan ere iparralderarako saio berri batzuk egiteko. Orduan, beti egonda, konbentzimentu hori, Euskal Telebista egitatu duten taldeen artean, ba, altzan neurrian, ba, suberoara eta baixena farrora ere, iritsi bertela. Mm -hmm. bai. Eta zerratik ez da duen iban egaraziko aurkezlerik ikusten adibidez? Euskal Telebistako saioetan, esan A, adibidez? adibidez, o? bai, Telebista kasuan? Bueno, o? nik uste dut, e, iparralean ere, gauzek asko aldatu direla, ez? ni gogoan daukat, e... Telebiztaren emandaldiak azizirenean, mila batzeren da laro gehita oso zaila zen iparrelean kasetari euskaldunik aurkitzea. Gaurgoizean izan garenean prentzaurrekoan egitzarmena sinatzen eta aurkesten, bertan izan diren kasetari guztiak euskalistunak ziren. Ozen niguztu talak eta undiak zela, eta horrek ere izango dula bere isla telebistako taldeetan eta telebistako kasetari eta aurkaz lehengan. Seguro mm -hmm. nago. Horrek nahi du, EITB m kate nazionala izaiten alko li daikela? Bueno, nik uste dut zorreratik izan duela ambizio hori euskal telebiztak. Baina ez da nahikoa euskal telebiztak nahi izatea. Behar beharrezkoa da, iparraldeko herritarrek nahi izatea, eta iparraldeko erakundeek baliapideak eta moduak ipintzea barraltarako. Eta, mm -hmm. bueno, hori, nik uste dut hori ere, kero tagiago nabari dela, eta bahorrak ekarriko ditu bere ondoriak, beste arlo batzuetan ekarri dituen bezala. Mugak eragiten duen uh, kultura ahakala horren gainditzeko tresna isa uh, agertzen alote da, edo erabiltzen alkoholitaikea, justuki EITB eta Euskal Telebista adibidez? Bueno, nik uste dut EITB korretan baduela zere gina, baina uste dut, e, bueno, Nik e, garrantzia motzendu ditu, egiten ditugun gauza txikiai, ez? Nik ikusten gustendu tale batetik badauzkakula euskararen lurralde guztietan bizi diren eta itzala duten erakundeak, ese ETB bakarrek euskaltzen dira hor daukagu, euska euskoidaskuntza ere hor daukagu, AIK ere hor daukagu, ezta, da bere korrikarekin, eta uste dut horrek baurreskatzen duela gizartean dagoen mugimendu bat eta badura bere garrantzia. E, Oaindala gutxi e, zabaldu zen e, Baionako museoan eresoinka taldeari buruzko erakusketa bat aurretik zaran egontzena. Euskadiko Orkesta Sinfonikoak e, programa bereziak egiten ditu miarritzeko baletarekin, eta uste dut e, gure zineak baduela presentzia bat diarretzen egiten den zine jaialdian. Nik uste dut pixkanaka ari birela sortzen harremanak, eta er, lehen ezaten izun bezala, errespetuz jokatuta, borondatea dago neurrian, nik uste dut horrelako gero tagiago ikusoko ditugula. Mm -hmm. Berdin Bukatzeko, uh, bingen zupiria, erramezala, eh, eh, gurekin uh, kultura eta izkuntza politika sailburua dugu. Uh, Asierretxe berria, et daian uh, bizi zen kazetari eta idazlea ere zendu da, gaurko berria dugu ere, iruro gai urtetan, gurekin ere kolaboratu zuen, uh, zaharrak berri kronika egiten maizuen antxeta irratian, zer ergana izenuke berri onen ondotik? Bueno, ni kalde batetik adiskide bat kaldu dut. Eh, Asier eta Biok televistaren asieran ezagutu benduen elkar. Eh, eh, berak 1980 dela guan hasi zuen sopaundi zeneko gastronomiari buruzko zaio bat aurretik nik egin nuena eta arreskero izan dugu elkarren ezagutza. Da, bueno, televistaren inguruan ba gauz asko egin genituten elkarrekin. Eta, bueno, ba, urtez magosturtez, telebistan eduki duen profesional bat galdudugu, adizkidu bat galtzeaz gainera. Eta uste dut, azpimarratzikoak direla, alde batetik horrez gainera, e, berak euskerarekin beti izan duen, izan duen kompromisoa, berak lekukutza eman dio bere euskalontasunari, Eta euskeraz eh presentzia bat eduki du telebistan eta bestelako euskarrietan eta interneten adibidez. Eta baita ere Azpimarratoko nuke literaturaren arloan batetik eh eta Sortzaile bezala beretokia izan duela, baino gero Berak egindako saio batzuengatik eta telebistan egindako saltrelarengatik urte batzuetan izan da baita ere, ba, euskal literaturak izan duen kontatzaileetako bat ez da? relatore moduko bat eta bueno, uste dut e, adiskide bat galtzeaz gainera, ba, telebista, euskara eta literaturaren munduan hitzzel bat izan duen bidelago bat galdu dugu hasierrekin. Mm -hmm. Bingen zupidia, erran bezala gurekin, Eusko jaurlaritzarekin batera goizuntan, Baionan honan zineten, kultura eta izkuntza politika xailaren eta euskararen erakunde publikoaren artean, hizkuntza politikako gaietan, mugaz geniko lankidetza izenpetzeko 2002-a arte beraz berriz izenpetu duzu goizuntan, mire gurekin egonik. Eskarrak zu behi. Itz eta putz,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 Bersaieko deigorteko epailea entzunen ditugu. Desharmatze prozesu baten prinsipioak, astezken Arratxontako kanpoko minzaldian, Arratxeko behatziontan, Euskal irratietan. Erepika, hortzegunean, oren batean, ilureiko irratian. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, diskutatzen diskitanean Gure bazterrak Lucien Cesarretarekin seri diskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Astizkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan baynaiz, goizteko behatziak terdita Gora nerebaitan pisten diren bazter hau gure bazterrak usten,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 mankizun berezi hau euskal eta bidena artean osatu izango da Euskadi erratzean Bizkai erratia arroza xara eta Euskal irratien kolaborazioarekin Korrikaren abiatze giroa entzun Euskal irratietan martsaren 30an atsaldeko 4etik Eman kizun berezia entzunuzien bezala bihar, korikatik zuzenean, nola ez. Atxaleko lauak da bostak ertian ondutik, hitzeta putzen txartuko gira, lehen kilometroak egiten hariko dide eta um, ala ere segituko dugu, eh? normalkiseak lorden gutzutan ere pundu bat eginen dugu korrikatik. Ala ere bihar osteguna izan kifret berroet ez dugu antzi behar biztanda gurekin izango dela bere musika kronikaren zat eon hogeita bat crew taldea entzunara ziko dauku bihar eta berdin maia murua gaire eta beste eta beste usai amezala, seiak euskari gatietan.